Европа. Рискове, възможности, решения. Това е Евранет Плюс по Българското национално радио. Евроскептицизмът е в фокуса на доклад, изготвен неодавна от Европейския съвет за външна политика, един от изводите, след години економическа и политическа криза, изследванията на общественото мнение из цяла Европа прогнозират възход на евроскептичните партии на изборите за Европейски парламент. Евроскептицизмът набира сила и в България. Свързах се по телефона в Барселона с един от авторите на аналитичния доклад за евроскептицизма. Това е испанският политолог Хосе Игнацио Туребланка. всъщност Европа може ли да отговори на евроскептицизма? Да, възможно е. Не мога да кажа дали ще е успешно, но поне трябва да опитаме. Не можем да оставим Европа в ръцете на евроскептиците. Кои са евроскептиците? Това е добър въпрос, защото евроскептиците са разнородна група и не навсякъде са на еднакви позиции. Евроскептиците на Запад смятат, че Европа е заплаха за националните демокрации, така че за да ги запазим трябва да се отървем от Европа, докато за крайно десни партии в Централна и Източна Европа, като Йобик в Унгария и Златна Зора в Гърция, наистина можем да се усъмним, че те са демократични сили, носители на демокрацията. Има доста разлики в самата крайна десница от една страна и от друга между тях и левите, които по места също са евроскептици. Критични към сегашната форма на европейска интеграция, казва Хусето Ребланка. Питам го, можем ли да кажем, че ксенофобията и антисемитизмат са отличителни черти на евроскептицизма днес? Да, ксенофобията със сигурност е, въпреки че различните партии се фокусират върху различни групи чужденци. Британската партия на независимостта е доста произраел, както и Герд Вилдерс в Холандия, но пък те са открито ислямофобски. Според тях основната заплаха е от исляма и за това са доста произраелски. Има разлика обаче между източноевропейския и западноевропейския национализъм. Други партии, предимно в Централна и източна Европа, са по-скоро открито антисемитски. Във Франция, крайно десните партии на Националния фронт, имат в миналото си антисемитски настроения, но сега те се опитват да скъс с това минало и да придобият нов облик, защото това се отразява негативно на изборните им резултати. Така че антисемитизма се споделя само от някои, а други го изоставят. Мишена на омраза, подобна на тази към мюсулманите в някои страни от Северна Европа, като Холандия или Великобритания има и към българите и румънците, казва Хосето Ребланка. Както знаете, в Великобритания сега има настроение срещу европейците, например българи и румънци. Обектът на образата се променя в зависимост от мястото, където се намирате. Но това означава ли, че коалиция между тези крайно-десни партии е невъзможна? Point in the paper, yes. Да, това е един от основните изводи на доклада ви. Тогава обаче, защо говорите за евроскептицизма като заплаха, щом като тези партии са толкова разделени заради собствения им национализъм? Защото фактът, че те не споделят общи позитивни цели, не означава, че те не споделят негативни такива. Те могат да гласуват заедно срещу основните центристски партии. Срещу тези партии, като НП, социалистите и либералите, които създадаха европейското законодателство през последните 20-25 години и които искат да има повече Европа. Докато евроскептиците ще искат по-малко Европа и ще гласуват срещу политическата рамка на сегашна Европа. Означава ли това, че можем да станем свидетели на парадоксална ситуация, в която евроскептиците в бъдещия европейски парламент да разрушат отвътре идеята за обединена Европа? Да, това е доста разрушително, защото те атакуват нещо ключово по отношение на демократичната легитимност. Проблемът е, че изкушават и центристките партии да поддържат същия ксенофобски разка, защото иначе рискуват да загубят популярност. Каква заплаха представлява евроскептицизма в страна като България, която стана член на Европейския съюз по време на последното присъединяване? В България дълго време имате един консенсус, национално съгласие по повод придължиността. Това и е целта България да се присъедини към Европейския съюз. Но в последно време, в тази предизборна кампания, това вече става ясно. Наблюдаваме постепенна ерозия. По-често виждаме говорители, които правят точно това и политически играчи, които търсят ефтини дивиденди именно по пътя на демонизирането на Буксъл. Казвате, че евроскептицизма в условията на България би бил даже по-опасен. Да, определено мисля така. Без външен натиск, тук при нас трудно се случват положителни промени.